Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral wa umuri wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayuhal ikhwa wal abna rahmani wa rahimakumullah alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pelajaran kita pada hadis yang ke-17 insyaallah taala setelah hadis terkait dengan al hijamah yaitu berbekam bagi orang yang berpuasa Berkata al-imam ibn Hajar rahimahullahu ta'ala Wa'an Aisyatah radiyallahu ta'ala anha An-an Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Iqtahala fi ramadhan wa huwa so'imun Rawahu ibn Majah bi'isnadin za'if Waqala tirmidhiu la yasihuh fi hadhal bab syai'un Dari Aisyat radiyallahu ta'ala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallama Bercelak Ik. Iktahala yakni memakai celak Di bulan Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa Diriwayatkan ibnu Majah Dengan sanad yang doif Dan Imam Al Tirmidhi mengatakan Tidak ada yang sahih dalam bab ini Sesuatu pun Tidak ada yang sahih Dalam bab ini Satu pun Dari hadis. Nah itu pernyataan Imam Al Tirmidhi rahimahullah Berkata syarih Rahimahullah Taala yang pertama al Mufradat, ikhtahla a, wadu'a al Kuhla fi ainehi, wal Kuhal al Ithmid, wakullu ma wudi' fil ainei yustafah bihi, ikhtahla adalah orang yang bercelak, iaitu meletakkan celak pada kedua matanya. Al Kuhal adalah al Ithmid, Ithmid celak. Semua apa yang diletakkan pada mata untuk tujuan asy shifa dengannya sebagai obat ya, maka disebut dengan alkohol atau iktilal bercelak kemudian yang kedua al-bahath pembahasan hadis ini hadzal haditsu rawahu ibnu majah min taribaqiyah hadatsana az-zubaydi an hisham ibnu urwah an abihi an aisyata radhiyallahu taala anha qala al-hafiz Fitul Khisil Habir, wafii isnadhii bakiyah an al Zubaydi an Hisham ibn Urwah an Hisham ibn Urwah, al Zubaydi al Melkour, ismuhu Sa'id, Sa'id bin Abu Sa'id, dzakrah ibnu Adi, wa auradha dal haditha fit terjematih, wakda, kala al Bayhqi, wacrrah bhihi Ukala Nawawi dalam Sharh Al-Muhaddib, Rawah ibnu Majah, dengan isnad yang ringan, dari riwayat Bakia, An Sa'id, Bakia ibnu Makhlat, An Sa'id ibnu Abi Sa'id, An Hisham, ini diriwayatkan oleh Imam ibnu Majah melalui jalan Baqiyah, Baqiyah ibnu Makhlat. Kata Baqiyah menceritakan pada kami Az-Zubaidi dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yakni Urwah bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha Qala berkata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Thalhisul Habir pada sanad hadis ini ada Baqiyah Ibnu Makhlat dari Zubaidi dari Hisham bin Urwah dan az-Zubaidi yang disebutkan namanya adalah Said Ibnu Abi Said, Said Ibn Abi Said. Sa Sa Naam itu nama dari az-Zubaidi. Ibnu Adi menyebutkannya dan ketika beliau menukilkan hadis ini yang Imam Ibnu Adi rahimahullah ketika menukilkan apa ketika menjelaskan biografi Said Ibnu Said Maka beliau menyebutkan hadisnya ini. Nah, berarti hadis ini salah satu rawi nya adalah rawi yang bernama Zubaidi, yaitu namanya Zaid ibnu Abi Syaid. Demikian diriwayatkan oleh Imam ibnu Adi rahimahullah. Waka'la qala al Bayhaki. Nah, jadi ketika disebutkan oleh beliau, ibnu Adi punya kitab Khusus kumpulan rawi-rawi da'if Namanya Al-Kamal Firdu'afa Ya Di antara Kitab beliau Yaitu Kumpulan rawi-rawi yang da'if Maka ketika beliau menyebutkan di sini, Nah Terjemah Az-Zubaidi Itu berarti beliau menggolongkannya ke dalam rawi yang da'if Wakada kalal bayhaqi rahimahullah Demikian pula Pernyataan Imam Al-Bayhaqi Rahimahullah Taala wasarrah habihi fi tajamati firiyayatihi. Imam Al-Bayhaqi lebih memperjelas lagi dalam menyebutkan riwayat hadis az zubaidi ini. Beliau mengatakan in majhul sesungguhnya dia majhul. Nah, majhul juga salah satu ya bentuk jarah dalam hadis. Ya, dalam sanad hadis sehingga hadisnya menjadi lemah. Wa An-Nawawi rahimahullahu taala fi Syarh al-Muhadzzab berkata Imam An-Nawawi dalam Syarh al-Muhadzzab rawahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Kata beliau, hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang lemah dari riwayat Baqiyah dari Sa'id bin Abi Sa'id, yakni Az-Zubaidi dari Hisham wa Sa'id kata Imam An-Nawawi rahimahullah dan Sa'id bin Abi Sa'id adalah dha'if. Naam. Berarti Ibnu Adi kemudian Imam al bayhaqi dan ditambah dengan Imam An-Nawawi rahimahullah semua melemahkan hadis ya sanad Sa'id bin Sa'id Sa'id bin Abi Sa'id Kata kemudian kembali beliau berkata Imam An Nawawi rahimahullah, wakadit tafakur al-huffad ala anna riwayat ala anna riwayat tabakiah anil majhulin merdu intaha. Ditambah dari ucapan Imam An Nawawi rahimahullah bahawa para huffad, para penghafal ahlu hadis itu sepakat bahawa riwayat Baqiyah yang dimaklumat dari majhul dari para majhul itu ditolak. Maksudnya rawi Baqiyah yang bernama Baqiyah kalau dia meriwayatkan dari rawi yang majhul maka hadisnya ditolak. Nah, hadis ini dia meriwayatkan dari Az-Zubairi yakni Sa'id bin Abi Sa'id, dia majhul. Maka berarti hadis ini ditolak. Itu kesepakatan para huffaz, para ahli hadis. Ya, untuk periwayatan rawi yang bernama Baqiyah. Naam, thumma qala al-Hafiz. Kemudian berkata al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Walaysa Sa'id, walaysa Sa'id Ibnu Abi Sa'id bimajhul majhul, bal huwa dha'ifun. Wasmu abīhi Abdul Jabbar 'ala sahih Kata al-Hafiz, tidaklah Sa'id Ibnu Abi Sa'id itu majhul, akan tetapi dia dha'if. Ini lebih lebih lebih kuat lagi ya, penekanan dari Al-Hafidh Ibn Hajar bahwa bukan saja dia majhul, akan tetapi dia do'if nah artinya do'if itu lebih kuat ya, jarahnya dibanding dengan kata majhul ya, kalau dikatakan do'if berarti sudah jelas ya, kelemahannya sehingga hadisnya do'if Kemudian nama ayahnya adalah Abdul Jabbar. Ya, nama ayahnya yang paling sahih adalah Abdul Jabbar. Berarti Sa'id Ibn Abi Sa'id Abdul Jabbar. Ayahnya juga berkunya Abu Sa'id. 6. Wa farraqa Ibn Adi bayna Sa'id Ibn Abi Sa'id Az-Zubaidi faqala huwa majhul wa Sa'id Ibnu Abdul Jabbar fakallahu wa dhoif wahuma wahidun. Nah kemudian ini masih ucapan Al Hafidh, akan tapi ada titik di sini. Allahumma. Nah, apakah ini sudah ucapan uh, Syarh Rahimahullah atau masih lanjutan ucapan Al Hafidh Ibnu Hajar? Allahumma. Walhasil. Dinukilkan di sini bahwa Ibn Adi itu membedakan antara Said Ibn Abi Said Az zubaidi Kalau Az zubaidi ini Majhul, dibedakan dengan Said Ibn Abi Said Abdul Jabbar. Ya, Said Ibn Abdul Jabbar. Ya, kalau dia adalah Doif. Ibn Abdul Jabbar Doif. Nahm. Ibn Adi membedakan keduanya. Berarti dua orang. Ya, tetapi wahuma wahid yang benar dia cuma satu orang. Ya, maksudnya dia itu yang dimaksud. Said ibnu Abi Said, Az Zubairi dia juga adalah Said ibnu Abdul Jabbar. Bukan dua orang. Berarti, ya, apa, jelas, ya, bahasanya rawi tersebut doif. Warawahul Min mintoreki Muhammad. Ibn Ubaidillah Ibn Abi Rafiq An Abihi An Jaddihi An Rasulullah Sallallahu alaihi Sallallahu Sallam Akana Yaktahilu Wahuwa Sa'imun so Waqala Ibn Abi Hatim An Abihi Hatha Hadithun Munkar Diruwayatkan juga Oleh Imam Al-Bayhaqi Dari jalan Muhammad bin Ubaidillah Ibn Abi Rafiq Dari ayahnya Abu Rafi. Naam Dari ayahnya Ubaidillah Ibn Abi Rafiq Dari kakeknya Abu Rafi. Bahawa Rasulullah SAW alaihi wasallam kana yatahilu bahwa beliau alaihi salatu wassalam bercelak dalam keadaan berpuasa. Tetapi hadis ini dikatakan Ibnu Abi Hatim oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah dari ayahnya yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Beliau mengatakan hadza haditsun mungkar, hadis tersebut mungkar. Naam. Kalau hadis mungkar Ya seperti yang berulang-ulang kita sebutkan, yaitu hadis yang dimana seorang rawi yang lemah menyelisihi yang fikoh. Ya itu hadis munkar. Kalau hadis shalihun hadis yang ganjil itu riwayat orang yang fikoh terpercaya menyelisihi yang lebih terpercaya. Maka hadisnya shalih. Kalau hadis ini adalah hadis munkar kata Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah. Nah dan itu sesuai dengan apa yang dijelaskan para muhadisin dalam sanad hadis ini. Wakala fi Muhammad inna humukarul hadis. Beliau juga ibnu Abi Hatim mengatakan pada Rawi yang bernama Muhammad, iaitu yani Muhammad bin Ubaidillah, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al Bayhaqi hadis ini, yaitu Munkarul hadis. Nah kata Abu Ibnu Abu, Abu Hatim hadisnya munkar munkarul hadis. Wakadha qala bukhari demikian pula Imam Bukhari menyatakan wa Ibnu Hibban fi duafa Imam Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam kitab beliau Ad-Du'afa. Juga Ibnu Hibban ya memiliki kitab khusus kumpulan rawi-rawi dhaif. Ya. Sebagaimana Imam Ibnu Adi rahimahullah. Maka Imam Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam kitabnya Al Duafa min Hadithi Ibnu Umar wasanaduhu muqaribun. ya dari Hadith dari jalan Sahabat Ibnu Umar dan sanadnya dekat ya ini maksudnya doif sama dengan Hadith yang sebelumnya Warawahu Ibnu Abi Asim. fi kitab Siyam lahu min Hadithi Ibnu Umar ayaton walafzuhu kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa ainihi mamlu'atani mamlu'atani minal itsmid wa dzalika fi ramadhan wa huwa Juga diriwayatkan Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau Kitab Siam ya dalam kitab puasa beliau Ibnu Abi Asim meriwayatkan dari hadis Ibnu Umar juga lafadznya adalah bahwa Rasulullah keluar kepada kami dan kedua mata beliau dipenuhi dengan celak Wadalah kafir Ramadan, wahwa sawim yang demikian itu di bulan Ramadan dalam keadaan beliau berpuasa. Warawahud termidi min hadisi Anas juga termidi meriwayatkannya dari hadis Anas bin Malik fil idnifihi lima nistakat ainuhu, yaitu hadis tentang perizinan untuk bercelak bagi mata yang mengeluh hilang kesadaran bahwa ini di majelis nah. apalagi konsentrasi kalau kesadaran sudah hilang berarti konsentrasi lebih-lebih nah. barakalofikum masa di majelis pulpennya dipukul-pukulkan kebiasaan ya barakalofikum nah sudah lama saya enggak ingat-ingatkan majelis ya beradab dalam majelis nah, jangan begin begin kacau majelis faudah ya nah barakallahu fikum maka dalam hadis Anas bin Malik diriwayatkan oleh Tirmizi itu terkait dengan perizinan memakai celak bagi mata yang ishtaqat ya maksudnya mengadu yakni mata yang perih atau sakit ya maka diobati dengan ismit celak nah tapi celaknya ya celak ismit bukan celak seperti yang di zaman sekarang awam menggunakannya maka itu tidak mengandung obat celak yang pensil ya bahkan mungkin bisa jadi penyakit nah Bercelak sebagai obat adalah ismid. Ismid itu celak dari batu, ya, dari batu yang dihaluskan. Nam, bukan dari uh, apa yang dipakai kebanyakan awam. Nam, barakahlofikum. Lah, Qal, call, thumma Qalah. Kemudian Imam Termedi mengatakan, 'Laih saisnadohu bil kawi, wallayyassih an Nabi Sallallam fi hadal babi sheyun'. Akan tapi sanatnya tidak kuat dan tidak ada yang sahih satupun hadis dari Nabi Sallallam terkait dengan bab ini. Bab ini maksudnya bab bercelak, ya, bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan atau di bulan yang lainnya. Walhasil bagi orang yang berpuasa. Berarti di sini pembahasannya. Hukum bercelak bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana pada sebelumnya, pembahasannya adalah hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Nah, apa kesimpulan dari hukum bercelak bagi yang berpuasa? Apakah itu sunnah atau membatalkan puasa? Maka, dari apa yang kita bacakan, ya dari Asyarah As Syekh Abdul Qadir Rahimahullah, tidak ada kesimpulan beliau ya tidak ada faedah hadis yang beliau berikan namun beliau menjelaskan kepada kita kedudukan hadis terkait dengan bercelak ini ya semua hadisnya lemah semua hadisnya apa dhaif na'am wallahu alam bersawab sehingga kita Ambil faedah dari Syekh Abdul Ali Bassam Rahimahullah Ta'ala Terkait dengan Hukum Bercelak Dan yang semisalnya dari uh, Dalam berpuasa 6. Nah. Jadi beliau juga Ya tidak menjelaskan kedudukan hadis ini. Nah, makan tetapi beliau menukilkan perselisihan ulama ya terkait dengan bercelak. Kita ambil faidah dari beliau, beliau menjelaskan bahwasanya al-mufattirat qismani, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa atau pembatal-pembatal puasa itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mujma alaihi Bain al ulama Yang disepakati oleh para ulama' Bahawa hal-hal itu Membatalkan puasa Satu ar anil islam Murtad dari islam Ini membatalkan puasa Sepakat ulama' Yang kedua Al-aklu wa syurbu amdan Makan dan minum dengan sengaja ya, Wa minhu ad-dukhan Di antara yang masuk ke dalam poin kedua ini adalah merokok, mengisap asap merokok. Sepakat ulama pembatal membatalkan puasa. Yang ketiga al-jima, yaitu bersenggama, ya, suami istri. Yang keempat inzalul mani bixtiyarihi bibumba syarotin Bima dunal farji kallams awil kublah yaitu mengeluarkan mani sperma berhtiari dengan keinginannya sendiri, ya, dengan melakukan ya cumbuan ya atau mesraan dengan istri, ya, walaupun tentunya Dunal Farj ya tidak melakukan senggama tapi melakukan mubah syarat lalu dan itu sengaja dan mengeluarkan mani ya maka itu membatalkan puasa sepakat ulama Beliau di sini juga memasukkan awil istimna ya juga termasuk dalam poin yang keempat ini adalah istimna istimna itu mengeluarkan spermanya dengan sengaja ya kalau bahasa kita sekarang bahasa Indonesia-nya onani, ya onani ini membatalkan puasa, ya barakalofikum, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja dengan ya tangan atau dengan yang lainnya, ya ini istimna dan ini haram barakalofikum karena ini masuk di dalam ayat yaitu alai tidak ya, Pelampauan batas illa ma malakat kecuali ya bareng siapa yang melakukan pelampau, apa namanya pelanggaran batas kecuali kepada budaknya atau kepada istrinya itu halal ya tapi selain dari itu maka itu haram ya masuk dalam ayat pelanggaran batas dan di sini asy Abdullah Ali Basam rahimahullah memasukkannya poin yang keempat dari yang disepakati sebagai pembatal puasa. Namun yang benar bahwa ini perselisihan. Terkait dengan istimna ini, ya, ada perselisihan di kalangan ulama membatalkan puasa atau tidak. Kalau dosa sudah jelas. Ya, tapi batal puasanya atau tidak? Ya, maka itu perselisihan. Naam. Yang kelima khuruju damil hayud wal nifas. Yang disepakati ulama pembatal puasa adalah darah haid dan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Yang keenam al-haqnatu al-mugziyah yaitu suntikan impus yang memberi makanan. Ya, maksudnya masukkan makanan bukan lewat mulut tapi lewat suntikan. Maka itu sama dengan makanan. Ya, maka itu sepakat ulama membatalkan puasa. Yang ketujuh, Al-Qoi, Ida akhrajahu muta'amidan muntah, kalau dikeluarkan dengan sengaja. Ya, Kalau sengaja, maka batal puasa. Dan ini jelas hadisnya, dari Nabi SAW bersabda, Manistaqo'a amdan fal yakubrik, Barang siapa yang sengaja muntah, hendaklah dia mengkodok. Ya ini, mengkordok puasanya, batal. Ya, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, falabas. Ya. Nah, maka itu tidak membatalkan puasa. Taib. Jenis yang kedua, kata beliau, asya' ikhtalafal ulama' fiha. Pembatal-pembatal yang para ulama' berselisih di dalamnya. Jadi itu tadi yang disepakati. Yang diperselisihkan para ulama' kata beliau seperti alkohol bercelak ya begitu pula tetes mata, tetes telinga, tetes hidung ya suntikan obat bukan untuk makanan ya bagi orang yang sakit disuntik nah semua itu Barak barakah adalah diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama berpendapat membatalkan puasa, sebagian ulama mengatakan tidak membatalkan puasa, sebagian ulama merinci, ya, merinci. Nah, maka di sini beliau uh, menyimpulkan. Ya, setelah menyebutkan dalil-dalil masing-masing. Naam, maka disimpulkan oleh Syekh rahimahullah, Hadal <tut> ikhtilaf raji'un ila istihadihim fiha wa tasawurihim fi ma tahduthuhu fi badani sha'im wa'tibaruhum kullama wasala ilal al-ja'f muftirun mufsidun lisau'm fami mayyar wal iftar bi hadhihi al ashya kullaha aw kulliha al qaul al mashhur fi madhhab al imami ahmad fa ashabuhu mashaw fi ijra'i kulli ma wasala ila al jawb min ayyi mawdi'in nufida majra al muftirat na'am perselisihan ini, ini kembali kepada ijtihad mereka ijtihad para ulama dan penggambaran mereka dari sesuatu yang diperselisihkan tadi Masuk ke badan Orang yang berpuasa Pengaruhnya terhadap jasadnya Terhadap badannya Ya Jika ya Sebagian mereka menganggap Seluruh yang yang Masuk ke al-jawf ya, Jawf itu ke lambung Ya ke perut Maka itu Membatalkan puasa Naam. Jadi kalau misalnya suntikan itu masuk lambung ya, ke usus, maka itu membatalkan puasa. Jika tidak, maka tidak membatalkan tidak sampai membatalkan puasa. Naam. Dan ucapan yang masyhur dari mazhab Imam Ahmad ya. Dan sahabat-sahabat beliau masyahu fi ijra'i kulli ma wasala ilal jauf Ya beliau mereka merinci bahwa semua apa yang menyampaikan kepada Al-Jauf, ya kepada lambung atau perut dari arah mana saja maka itu membatalkan puasa. Membatalkan apa? Puasa. Nah, demikian para khalifum. Itu madhabnya siapa? Imam Ahmad dan sahabat-sahabat beliau. Jadi dirinci ya kalau sampai ke lambung ya maka itu membatalkan puasa. Sekarang tetes mata, tetes hidung ya atau tetes telinga itu sampai tidak menembus ke lambung ya atau ke usus atau tidak. Ya, jika tidak berarti tidak membatalkan puasa. Nah, bercelak juga demikian. Ya. Barakah Lafiqom. Itu Madhab Imam Ahmad, ya dan Sahabat Sahabatnya. Adapun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Imam Ibn Qayyim ya dan umumnya min rijalil hadis dari para Ahlul Hadis yang berpegang teguh dengan asar falayyaraun al fitor min hadhil ashia wa amthaliha. Mereka menyimpulkan tidak membatalkan puasa sesuatu sesuatu yang telah disebutkan tadi dari bercelak, tetes mata, tetes hidung, tetes telinga atau suntikan obat ya itu tidak membatalkan puasa. Ini kesimpulan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan muridnya dan para ahli hadis. Dan ini yang lebih condong padanya Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah kecuali terkait dengan masalah bekam ya yang telah terdahulu bahka, bahwa bekam itu membatalkan puasa berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang yang sahih dari banyak jalannya dari para sahabat. Wallahu alam bisawab. Nah, sehingga bercelak ini perkara yang mubah, ya. Nah, walaupun hadisnya dhaif bahwa Rasulullah SAW bercelak, namun bukan berarti ketika hadisnya dhaif kita mengatakan tidak boleh bercelak, ya, atau membatalkan puasa. Tidak demikian. Wallahu alam bisawab, kita cukupkan dengan kafara majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Insha'adu'ala ilah ilah anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.